laghartjie Welkom by Net Radio SA, wêreldwyd beskikbaar by www.netradio.sa.co.za. is Fani met pittige laghartjie. Die program waar ek bietjie na die humor in die politiek, sport en gemeenskapswêreld kyk. Ons Suid-Afrikaners en dan veral Afrikaners bekend daarvoor dat ons menige ernstige situasies ontlont met humor as het ware as 'n ontvlugtingsmeganisme. Ek wil daarom net weer bevestig dat hierdie program heel wat politieke satire bevat en geen politieke partij en of standpunt ondersteun word nie. Enige toevallige standpunte en opmerkings is die aanbieders in en net Radio SA ondersteun of onderskryf zodanige standpunte nie noodwendig nie. Net Radio SA behou die recht voor om hulle van enige standpunt, mening of uitspraak ter enige tyd te distansieer. Aangezien ek daarvan hou om met die diepliekie te begin en aangezien ek vandag in die segment van die gesels met, met Stef Kreer gesels, dink ek hier die liekie sal van pas is. Dit is Stef Kreer met maase sang. en ek onthoud die vermleise van die lewe vastgepeen die grootste les van my ma is dat ek trots is dat God my God is net vir jou geskryf my ma as ek na die hemel sta dat sien ek jou en daar die grootste les van my ma Die prachtige maase song dier Stef Kreer. Ek het ook hierdie week die voorrecht om in die segment van die gesels met Meddie Likies Kruiver Sanger en dan ook Skulder Stef Kreer te gesels. Dit is vir my een besonderse voorrecht om vandag met die briljante Likies Kruiver Sanger en die daar ook Skulder te praat. Baie welkom hier op Net Radio by my program Puttige Alligarkie in die segment van die gesels met en dis dan Stef Kreer. Hallo Stef! Goeiemiddag al die my mede pelgrims en vani Baie welkom hier my kaja Wanderlik Stef, jy kom van een klein dorp in die Zuidvrijstaat, Vilippolis Jy daar groot geraak en gematriculeer Hoe het jou pad na Vilippolis geloop en hoe het jy hier by die muziekbedrijf betrokken geraak? Ja, kyk, ek het toen waar groot geworden in Vilippolis iemand moes Hehehe <laughs> En uh, ja, en, en na school na skool het ek aangesluit by die by die polisie se vermaaklikheidsgroep. En hulle uh, het jou so ses maande kans gegee om jouself te bewys en daar te vir 25 jaar verbly. Wonderlik, dit is nog 'n een gewend. Net wil graag terugkom na jou skooljare en verstaan dat jy reeds toe musiek begin skryf het en vertooningstijdens pauses en ander geleent hier by die school gelever het, met dit natuurlijk soms, sam met iemand wat baie na aan die haard le, Renei de Plessie, wat nou my vrou is. Vertel, die, ek luister daar meer oor daar die tye, as het ware, die begin van jy looban en die wereld van vermaak. Ja, kyk, ek het zo so start 7 begin uh, uh, experimenteer met liekie skryf en, en akkoorde en lirike is toch al, al straks op my laatste album met een van die liekies wat ek na die tijd geskryf het, dat ek het opgesit. So dit is omtrek hoeveel jaar terug, met, 50 jaar terug, wat ek die liekie geskryf het, en ek het het opgesit op my, op my niets te sê, die liekies naam is gister en vandag. Ja, ons het maar so pauzes en soan by mykaar gekom, en, en uh, akkoorde goed uitgeruild, en dan so'n biekie vir die kinders concert gauw daar, maar, maar bouls met sêt ek gewoonlik daar onder by die trappe gaan sêt, myse ma was muziekonderwijsres uh, muziek daar, en uh, wel, dit kon ons nou nie bekostig het nie, in elk geval, as jy sêen is, dan moet jy gaan speel, of wat ook al, so in bouls met sêt ek daar onder by die trappe gaan sêt, en luister hoe die kinders toon, toonlere oefen, en en die type van goed, as ek dan nou vanmardag die huis kom, al poek, weet ek het op die kitaar, so ek het myself maar op die manier verkeerd geleer speel, daar was eindelijk, daar niemand wat jou kon leer, die rechte akkoorde speel, en, en wat, wat sy name is, en al die type van goedie, en dit is nou maar waar die dinge begin het, en nou school is ek toe nou na die uh, uh, politische vermakelijkheidsgroep toe, Het is nogal goed om zulke verhalen te hoor, want ek wil voor Ola's vraag vraag en ek wil dit nie op persoonlijke vlak toepas en dit is nou oor jou schooljare, maar so een bieke in die algemeen dalk, ek kom self van een redelijke groot stadsschool af en daar het ons ook altijd maar daar die vreemde siele gehad, vandag weet ek dit was juist die skep in ons. Hulle is baie keer die spot van die sogenaamde in of die sport-ouwens maar ook die onderwijsers, juist omdat hulle nie aan die geldende norm en narratief voldoen het nie. Ek neem aan dit het nog meer uh, intens op die kleiner platlandse skole gemanifesteer. Het jy daak so amper verweidering ervaar in die algemeen wat, wat sê die mens vir die anderse of kunstige siele, wat nou daak die vorm van verwerking, as die enige van soos ervaar. Ek verstaan dat as een incident waar jy met bord uitveer gegooi is en gesê is dat jy niks in die leven met daar die zachte eindie sal bereik nie. Behalve om vandag tong uit te steek, wat is jou boodskap aan kinders wat daak in die selfe omstandighede vastgevang sit? Ja, kijk, ek kan daar <laughs> Dit was iets wat vier jaar ek, en ek werd dit baie goed onthou, maar dit was ook eindelike, uh, dit het my oor hoop gemaakt, uh, om, om, om nie so een type mens te wees nie verstaan, uh, soos, wat, soos wat hy onderwijseries was nie, ja. Uh, se dit gewoonlik uh, ek meen want jy sit tog so in skryfkom kom sla, kom slaat jy om met die met die snykant van die liniaal oor jou oor jou twee kosinale tipe van en dan word jy nog er eh, dan word jy nog erger. Uh, pak slaag gee om met jy lelik skryf jy weet daai tipe van maar dit het baie opgemaak om om om die solo vlug te doen wat ek wat ek maar doen. Ek, ek is die nie 'n span nie ek is maar een solo uh, wat, wat solo dier die lewe gaan met my kind en ja ek kan het opmanet vir, vir die kinders wat, wat in die selfde booi sit in die in die kategorie ek sê hulle moet nou maar net anhou en uithou nie nie illustrer aan die type van groot groot mens nie. Ja, dis waar nie dit is waar Dankie Stef van die boodskap. Laaste vraag oor jou groot word, jare en groot word op die platland. Dit is my opvallend, dat baie suksesvolle mense van klein kleindorpies kom en nog daar iets speciaal is om op kleindorpies groot te raak, behalve die geuitde, dit is in die water. Wat zou so jy kon rekenen leid tot sulke sukses? Weet jy wat ek, soos het nou maar vir my uitgewerkt het, Philippolis, daar is niks anders ter as om om te loop en droom nie jy gaan in die veld en jy droom oor, oor uh, dinge en jy jy sien goeders raak en jy berd het in leers wat jy later weer kan oopmaak soos bijvoorbeeld nou maar die uh, bekende likie pennies op die spoor jy doen goeders en later van tyd haal jy dit uit en dit is goe nostalgie historie wat jy kan doen maar ja in die platteland is daar maar net tyd om te droom en vandag leef ek met die troon. Ja, great man. Nou goed, dan kom ons gang terug na dit wat jou suksesvol maak, of so suksesvol maak. Jy het die besonders verhouding met Dauzie, en jou likies en sy stem is net te wen recep. Ek weet dat hy so baie van jou likies opgenem het, dat mens op jou vertooningsvrouwe kom jou Dauzie sy likies sing. Wat is die geheim van die sukses, verhal met Dauzie sam? Ja wel, kiek, uh, ek en Dauzie kie mekaar nou al baie... Uh, baie lang en ons ken mekaar goed. So ek weet wat die type van Likies vir sy stem sal werk. My Likies werk vir sy karakterstem, uit duiziente karakterstem, en die mense is, uh, hou daarvan. So, uh, ek, die recept wat ek daaruit het gedoen het, was nie in, in 2000, het ek probeer om die luister Likie, en die populaire liekie, een brug te bouw mee, en ons het, ek het dit terecht gekryd daarmee, voorbeeld, uh, een lekker luisterlikie, soos Kronkelpad beloft is, en dit is, dit toelater, maar net een populaire liekie geboord, benies op die spoor, grassade in wind, tussen jou en my, al die liekies, het ek een brug probeer bouw, tussen die luisterlikie, en die populaire liekie, en dit het gewerk, en die meeste van die Afrikaanse sangers in die tijd, maar op die waartoe gespring, nie weet, want hulle het gesien het werk. Ja, dis so nie. Oké, okay, Stief, jy skryf en sing liedjes wat met gemak as sogenaamde diep liedjes geklassiseer kan word maar baie van die liekies kom uit jou verwijsingsraamwerk van Philippolis af, soos die verwijsing na die grotere vier en so Hoe werk die skryfproces met jou? Is dit net beelde gebaseerd op werkelijkhede? Dus hoe krijg jy dit recht om daar die ongelooflike lorieke en wijsies in mekaar te sit en saam dit? Wat sy jou raad aan opkomende liekieskrywers wees om succesvol te skryf? Ek, ek, ek sal sê, mens moet nie jou duim uit sê, dit waar jy skryf, moet dinge wees wat met jou gebeur het of wat jy gesien het op Padokop. Uh goed wat jy tyd daarmee uitsuig is plastiek. Dit en uh, en die en die markus is 'n uh, van daai plastiek. Uh, dinge wat oor hier vol skryf of kan skryf moet met jou gebeur het of wat jy self gesien Dit is nou eintlik hoe ek dit werk. En dan uh, die manier hoe ek skryf ek, ek skryf eerst die, die, die weisie, ek krij die akkoorde daarvoor, die rechte akkoorde wat daarby pas, en dan sal ek gaan sit en uh, die, die liriek rondom die muziek skryf, en die muziek geef by die aantal lettergrepe waar volgens ek moet werk. So, sure, dat is lekker diep Wat zou so jou gevoel wees oor die enendaagse tendens in die muziekwereld? Ek persoonlik dink die soetsappige baby baby leakies met een wijsie wat commercieel aanvaarbaar is, is bezig om die markt te versmoor. Is daar nog plek vir geloowaardige, geloowaardige lirieke, die sogenaamde diepliekies in hierdie tye, waar die geldmonster meer en meer die terminerende factor is? Ek wil daarom bijvoeg dat jy een van die minde liriek en liriekies is wat hierdie diepliekies kan skryf, soos ek het nou maar noem. Wat ook commercie, dit is natuurlijk ideaal om werkelijk kreatieve liriekies te skryf wat ook suksesvol kan wees. Is dit nog moendlik? Ja, wel, ek denk so, ek denk dat daar da, is een plek vir elke genre en muziek is daar een plek hiervoor. Dit is nou maar net so, uh, dit, wat, dit wat ons doen of dit wat ek doen is maar net een klein gedeeltekie van die hele groot koek wat gesnui word. Daar is maar net een gedeeltekie in die koek waar volgens ons muziek werk. Die meerderheid gaan maar oor die dans. Die ja. dans goed, maar ek dink, ek dink daar is, daar, daar is nou een type van een draai in die Afrikaanse muziek bedreig, uh, uh, dat daar meer plek is vir ons luisterlikie type van muziek. Ok, ek wil net gauw by jou skulderkunstwerk uitkom. Jy doen wat breedweg as moderne kunst sou beskryf kan word. Vertel mykie die luisteraars meer as ublief, onder andere, oor hoe jy begin het en om die kunstvorm te oefen en soan. Dit is ook toe waar, van, van school daar is uit, daar wat ek daarmee het begin experimenteer het. Ek het net geweet, dit wat ek doen is hetenaam nie. Ek het maar koranpapier gevat, en kouwelijm, en dan grond gemeng, en daarmee gespeeld. So ek wens, ek het vandag vandag goed gehad. So ek het, uh, daar was die geld voor een ordentelijke verwe, goed is nie. En toek nou later uitvind, dit wat ek nou eigenlijk mee bezig is, op wat ek doen, het een naam toe begin uh, dieren van my oopmaak. Het was toe al die tyd abstracte expressionisme waarmee ek gespeel het. Ek het het net nooit gemeet nie. So, dit het van daaraf het het begin ontwikkel en ek sal sê die, die, die onbekende van die onderbewissing uh, ontdek ek nog elke dag wanneer ek ver voorbij doek gaan gooi. Hey oké okay, om jy af te sluit, ons weet kunstnaars sikkel vandag, die markt word al kleiner en meer en meer toegankelijk. Enig positieve raad en woorde vir nieuwe en aspirerende kunstnaars? Ja, wel, ek sal nou nie eindelijk so sê die, die groeding is in vandagse leven is technologie. So, ons sal moet, ons eh, uh, ek praat sommer nou van my elke dom oog, eh, uh, ek die technologie moet, eh, uh, By, ons moet, moet bijkom die technologie is daar om, om die binge wat die mense uit te kry so, ja, om dit maar net opskerp en so, pff, saam, met, saam met dit beweeg in die richting en wat die, wat die uh, talent aan betref kan ek niks en nie die wat wil skryf of wat ook al is as dat, dat talent is moet hulle skryf dit is nou maar net so jy kan, nie, jy kan nie iemand leer hoe te skryf nie, dat boete een geboore ding wees. Dit, uh, baie mens het me nou ook al om te leerlikkie skryf. Jy kan niemand leerlikkie skryf. Jy heer het of jy heer Nou, dit, ja, dit baie waar. Oké, okay, dan wil ek net graag vir Steven keer dankie sê, vir jy in sy geende blik in die lewe van een kunstenaar hoe jou paakje geloop het om met my en die luisteraars te deel, een blik op die leven van hierdie besonderse mens en kunst, kunstenaar. Wat ek voorig. Stef, gee asjeblieft die luisteraars van jou besonderhede waar hulle jou producte, daar vooral hierdie grendeltyd kan kry. Omdat hulle kunstenaars deel hulle godgegewe talente met ons, kom ons help hulle om dier hierdie moeilike tyd van allemaal, maar ook kunstenaars te kom. Oh wel, ek ek doen hierdie privaat boodskap video's wat ek vir die mense doen, uh, hulle geef my iemand verjaard, en hulle wil graag so'n video kie, en dan maak ek vir hulle uh, uh, video met die, met die kese van enige leekie wat ek geskryf het, wat hulle graag daarop wil he, en, en dit, dit werd nogal, dit werd nogal lekker vir my, en dit, dit voel net vir my een oumaak verskil, en as die mense so'n boodskap wil he, of van my skilderij wil sien, kan hulle my Contact op my cell phone nummer, uh, kan een whatsapp stuur en ek stuur vir al die voorbeelde van schilderijen wat ek beskipbaar heet. Of is hulle so'n privaat boodskap video beleef vir iemand, kan hulle my op my cell uh, contact, whatsapp, by, by 082-718-294 en ek maak het vir hulle met, uit my hart uit en met baie liefde. Dis wonderlik, dis absoluut wonderlik, kom ons ondersteun vir die kunstenaars en dan ook specifiek vir Stef. Stef, hierens wil ek vir jou baie dankie sê vir die gesels met my, en nou uitgaan speel ek een van Stef's megatreffers soos uitgevoerd door sy vriend Dosey tussen jou en my. Baie dankie en goeie dag. Listen to and my let out a bag let out a bag dafle bag my let out a bag let out a rava the die tale van rade leister nare gesprek ek slophte plak want is en, mij, en jou rein my net out of bad dit is Let our berg Let our berg Tafelberg Tussen jou en my Let our berg Let our berg Tafelberg Out on the qua berg His hand is nice In his hand, there is a train A stream on and me Let out a path Because between and der aarde berg So sleep ek voort der my rangspoort Sonder Got Want to sin you and me. Let out a breath. Got ja, to sin you and Let out a breath. Daas sy, dit was Dozie met Stef Saliki tis in jou en my. Ek het so twee weke terug my vriend, die dichter en filosoof Jean Ter Terblans aangehaal en ek wil weer een van sy weisjede aanhaal. Vooral oor wat ek later gaan kwijtraak en wat saam met die weisjede daak net mag sin maak, ek haal aan. Ek het gestraand in last man standing gesien hoe die conservatieve Amerikaanse gesin sitcom die Trump-presidentie hanteer en hoe die pa vir sy verdeelig sin verduidelik oor respect vir mekaar en mekaarse opinies. Ons is ook verdeel soos die VSA en ons hak-hak iemand makkelijk uit die licht uit oor sy kleer, oor sy politiek of oor sy opinie oor COVID-19. Ek is self verskeer om my kop oor baie onderwerpen en somtijds weet ek net nie. Die waarde van debat en luister na anderse opinies is essentieel in demokrasie en goeie besluitneming. Kom ons bring toch net weer respect en goeie maniere terug aarde toe. Kom ons praat, kom ons dink voor ons praat, tekst of post. Kom ons google en fors na voor ons saamstem of afkraak. Anders is die makkelijkste optie om vir Trump, die Illuminati, die Broederbond, die Vrije Meselaars, Bilgeid en China die skuld vir alles te gee oorlo is al begin oor misverstande en massa hysterie, en ek preek vir myself, my mond is nou ook te groot. Maar nou ja, tyd vir muziek en vir ons, allemaal wat soos John so verwaard raak, oor al die info en vals nies en argumente en teenargumente, speel ek graag die volgende Billy Joe Leakey. What's the matter with the time driving, of dan ook it's still rock and roll to me. 5 met dit stole rock and roll to me. Nou, daar was die week twee uitlatingsverklarings verklarings wat my opgeval het. Eerstens deur Melanie Verwoerd en tweedens deur Dirk Herman van Afriforum. Nou, veral Melanie Verwoerd het ons allemaal kom teregwys oor hoekom ons dit durf het om onder andere die hele sigaretkwessie so uit verband te ruk, asof dit sou dui op skering en verdeling in die ANC. Alvermaak krijg ook verwijs na sogenaamde politieke ontleders wat sy betwyfel en dat mense eers asseblief die feite moet rechtreef voor het daar nou so uitlaat oor die wonderlijke partij. Net pikkie achtergrond oor Melani, sy was baie lang geledig trouwt met een klein van dokter verwoord, maar alles ook baie lang geledig sky. As ek recht onthou is daar, vooral in die debataboom bekkie tyd wel na afwijs as een klein dokter van dokter verwoord en het daar nie te veel ontkenning oor die valse aanhaling geskiet neem. Daak het die voortgezette gebruik van die van voordelig, voordelig om een voordelige politieke looan by die ANC te verzeker, soos sy wel gedoen het. Maar terug by die uitlatings, as apologiet vir die ANC het sy opgemerkt, dat dit wat met sy, die sigaretigbeerheid eindelijk by ons koolig was, en dat die ANC dan nog altijd collectieve besluitneeming toegepas het. Allemaal krijg geletheid om hulle sê te sê, en dan word daar besluit geneem. En natuurlijk, die verontwaardiging van dat mense dit durf waag om haar edele En kost ons daarna Dlamini Zuma te kritiseer en haar in die kamp, wat nie bestaan he, namelijk die Zuma kamp is te plaas. Nou verwonder ek net, die president was dus verkeerd, omdat hy nie eers wou luister nie. Of, wat denk iemand soos ons vriend Becky Keil het dan van die collectieve besluitingsproces, en soos ek haar verstaan het oor alles, daar alweer ook op die terrein van ministers besluit het te neem. Ek weet nie my laan, Sou die vorige president dan ook die collectieve besluitingsproces erbiedig wat volgens jou dan in die DNA van die ANC is? Ons weet toch dat hy dit beslis by die aanstelling van iemand soos Des van Royen nie gedoen het nie. Die tydsberekening was ook goed want Melanie het die duidelijkheid vir ons kom geen nadat die Afrikaanse Sondagbladrapport die vorige week hieroorheen bepaald negatief die ANC berug het. Dis nou in Afrikaans by sy majesteitse uit saai die SABC en na spesifiek RC net so op die kantlijn, is die RSG en ander SHB radios dienste se klingel voordienies namelijk onpartijdig en onafhandelik nie treffend nie. Dit nou nadedaal soveel brug is oor die leiding wat die SHBC van sy enigste aandele oorkrijp. Dat het daar gelaat. Net voor Melani ons die verstommende onthulling oor hoe sy weer die proces in die ANC is het die partij natuurlijk een baie skerf verklaring ter de veroorde, veroordeling van die betrokke rapport uitgerig. Nou in reaksie joh, het die redakteur van die rapport Waldemar Pelser die ANC dan net uit te wat die probleem die brug was aangezien die ANC verklaring na geen feite of van die brug of in die algemeen verwijs nie. Moe nie asemal poem nie Waldemar die wat met groot gebeur rondom eers Esmond Williamse en toe Eben Edsewet gebeur het gaan ook hier gebeur, niks nie en ook geen verduideliking hoekom daar niks gebeur het nie maar ek het nou baie gepraat en voor ons na tweede interessantheid die van Afri Forum verwees, dus laat ek bieke speel. Ons hou van braai as families, maar ek weet dat Melani nie rarig sal met haar aangetrouwde neefs en niggies gaan braai nie. Een van hulle natuurlijk, Karel Bossoff van Oranjevang. Ek speel Riekes Nel en andere kunstenaarse deel van deel van de harde kool. Dis die reken je kleren, dis kant middernacht, dis die mannes histories, Oor die dagse jacht Dis die peter hout Wat die vlamme lek is my hartse plek Vergeet van gister Oor is nog een dag Samen sal ons huil En samen sal Bring die boos die taart Want die man moet sin, ja man moet sin. Man het is vooruit, vooruit, om een harde kool te deel. Al die moedbroers by mekaar, waar die vlamme vriendskap seel. Man het is vooruit, vooruit, om hier vandaan te wees. Welk maan, ran die harde kool saan. Na, -da -da -da, na -da -da. Wat stil daar sit Liks te rammel saam Na die vier wat praat Na die vier wat praat Man, het is een voorrecht Om harde kool deel Al die broers by mykaar Waar die vlamme vriendskap seel Man, voor is vooraf, Aan te wees Onder die bosveld man Van die harde koele zaal na na Al die bloedbroers by mekaar, waar die vlamme vriendskap seel. Man, het is een om hier vandaan te wees. Onder die bosveld, man, praat die harde kool aan. na, na. na. Sê fêrra Na na na na Na na Da honder die bos wel mag die har de goele die bos wel Da pra die har de goele Dit was Riekes Nel, Adam Tast, Refensie, Bok van Blerk, met die vorig om harde koel cool te deel. Jy luister na Net Radio SA by www.netradiosa.co.za Nou kom, ons kom by Dirk Herman. Paie belangrike uitlatings gemaakt met betrekking tot dat die regering nie na ons kyk nie en ons dus, vooral na die pandemie-krisis, by is na mekaar moet kyk en ondersteun. Prijs ons waardig, meneer Herman. Net iets wat piekie pla is die ons, Onthoud toch dat enige iemand wat gereeld nies kyk en lees, bepaald onmiddellik sal afvaar dat dit vir witmense so wees. Maar Afri Forum en ook Solidariteit het by vele geleentede ook gesê dat dit vir al minderhede is vir wele dan so veg. Dan moet die ons dan miskien specifiek gaan oor gedeelde waardes, eerder as die aanname dat hier van witmense gepraat word. Daar is niks fout as daar op doel word dat wit mense in die vervolg op mekaar moet staat maak en ondersteun nie. Ek glo, dit is een grondwetelike vergunning dat mens self kan besluit wie en wat jy wil ondersteun. Moet asseblief net nie die ons in die verklaring nie behoorlik omskry word nie. Anders raak dit later soos daar die ewel term, racisme, wat elke jan raap en sy maat verkolk word soos hy of sy goedink, omdat daar nie een uitgeklaarde en aanvaarbare begrip is wat nou eindelijk doel word nie. Die menseke Mensenrechte Commissie houd eindelijk duidelijkheid rondom die aangeleendheid moet verskaf, hanteerd het ook soos die gevalle hierboe, niks. Biekie muziek op ’n lichter noot en dan as aspiratie verdirk Herman, Jak de Priesterse Groen Mamba. In die donker kopie koffie in my hand En ek wonder hoe het ons hier beland Een man en een vrouw en een baba wat heil Hoe kan ek my twinties vir die leven ruil Ons blij in my huis, in die bankse huis En net soos al die ander in ons huis, welke kruis Mijn vrouw is bespotierig, dan sy vriendelijk, dan sy kwaad Ek weet nie wat sy soek nie, soek sy liefde, ek soek raad man, wat voor jou baba En prozak voor jou vrouw in elke ander my bloed lekker binnen hou, groen mandag, jou papa, en een maai perdoel voor jou vrouw, en jouw moe paardse druppelkies, om die tranen weg te hou, groen mandag, jou baba, en rooi ons in die naag, en een hand vol die terminus, het help ons hier die dag, my vriende het hierdie jake baan geboren, vakantie tyd en hart en bos en karavaan oor ons speel die denkie van zevende laan, elke lieve dag is nog een dag voorbij, buitstaan nie stil nie soos die trein wat rijd en nie smaak my depressed en die wil nie slaap, as ons huis net eerst verkoop is, dan trek ons na die kaap en man, wat voor jou baba en vrou zek vir jou vrou, en elke aand het Kom dan hou, so my in my om dit in rooi In 'n lekker pool, as sy sê om my lekker fikste. Wat sou ons gedoen het Nou wie ons gekyk het sonder DSTV Hoe so ons weer leef het sonder klein bekie wein Okee mis al die worries en die hartse pijn Hoeveel pinne moet ons slik om net ons sanity te hou Hoeveel gatte moet ons slik om net ons jobs te hou Hoeveel nachte moet ons opwees voor die baba deur naam slaap Ek sê eeuw my belly is lekker in die ka Groen maap, voel jou baba Daar ah, sy, dit was Jak de Priester met sy humoristische groen mamba. Nou, ek het doelbewust nog nie oor COVID-19 tot disver gepraat nie, juist omdat daar nie eindelijk humor is in een pandemie wat mense ernstig siek en selfs dood maak nie. Maar die hanteering daarvan is sekere ander saak. Ek wil net graag twee vreemde sake rondom die pandemie uitleg. Eerstens, is dit die eerste keer in mense hegenis dat die gezonde mense in quarantain geplaas hoort met alle vorige siektes en uitbrake van vorige wereldwee siektes soos die SARS en die MERS en die griep en word die siek persoon geïsoleer en in quarantain geplaas. Dus word die persoon weggeneem uit die samenlevingheid. Nou is dit anders. Ek bevraag teken nie die strategie nie. Dit is net die eerste en nogals vreemd. Tweedens, die die medicie en wetenskapelik is waar die aanvankelike beraming oor die sterftes wat gaan gebeur, dat die hele ding oordruif. Versta my goed, ek besef dat het nodig is dat dokters en oogwetenskapelikers feitlik sonder uitzondering die slechtste moendelik benadering sal volg. En dit is recht so, jy daar veilig speel. Maar dit blyk nou dat het besluit wel geneem is op oordreewe voorspellings. Ek het nou daar gewetenskapelike oor argumenteer dat sou die selfde modelle gebruik word vir aardverwarm ons dan nou reeds die temperatuur van hier by die 800 grade Celsius so kon wees. Weerens, niemand kon dit sien kom nie, niemand het rare geweet waarmee ons te doen het nie, maar juist, dit het tot die, die massiewe klomp, komplottheorieën gelei. Politici daarin teen het in baie gevalle een gekry. Skielik het hulle wetenskapelike bewijse gehad op grond waarvan besluit te geneem kan word. Sommages het toe verstik geraak in die skielike macht waarover hulle beskik, natuurlijk in die belang van die mense. Toe dit bevraagd heen word en dat sou dit nie met die grond uitstrook nie word daar duidelik gesê dat natuurlik is al die kritisie verkeerd ons tree net in belang van die welstand van mense op. Soort van hoe durf jylle in die pad van daar die edele doelstaat en probeer om dit te veruidel? Nou kyk, die kritisie wil seker hee dat die regering moet sê oeps, jammer, ons is verkeerd die bevelsraad is verkeerd dit sal ons nooit gebeur nie, die enigste manier hoe jylle dit gaan recht is dier die hove te nader, so doen het toch net. Nou, selfs nadat die president genadiglik net 10 minuute laat, vir 5 minuute niks gesê het nie, is dit, 45 40 minuute niks gesê het nie, is dit toch nie heeltemaal seker wat aan die einde van my waar, gaan gebeur nie. Gaan sommige van ons terug na vlak 5 en in sommige vallen gaan ons na vlak 3 of wat? Die president begin nou almeer soos een gestaas, gesta, gesoute staatsman klink Die vermoe om niks te sê in 45 minuten is net goeie politici se voortuid. Hy het daarom soort van gesorg dat daar een licht aan die einde van my of dan die tonnel is. Nog nie seker of dit alke trein of iets anders is nie. Door echter so vaag, sonder substantie te praat, verseker hy daarom, dat hy nie weer dier een van sy minnestes gerepedeer gaan word nie. Intussen wacht ek en jy om te hoor of ons daarom meer mobiel kan wees. Dit laat my nogals dink aan die man, die liekie van Manfred Man, die, hy na die stacht weer hier van ons Natuurlijk Zuid-Afrikaans die Likkie Davies on the Road Again Davies on the Road Again Wearing different clothes again Davies turning handouts down Keep his pockets clean All his goods are sold again ra, het een klein glip sê in, in gegluip soos ek daar voorheen gesê, dit is internet radio en dit is levendig so dinge kan verkeerd loop en dit doen per keer soos nou net gebeur het maar kom ons gaan aan op die gebied van sport sien ek in New Zealand sy superspanne begin in janu in juni al een nieuwe plaaslijke competitie maar sonder toeskouwers ek wat baie klap rekby in my jong dagen gespeel het, weet nogals hoe dit voel as daar nie eindelike macht om mense is wat kyk nie Jylle bederde professionele spelers, dit is nie rarig so sleg nie. Dit nou as dit oor die liefde vir die spel gaan en nie oor die gepaardgaande roem en geld nie. Australië is ook bezig om een soortgelijke plaaslike competitie te beplan, maar blijkbaar het hulle vergeet van die Western Force. Want die Western Force sê hulle is nie ingelig nie, hulle is op nie genooi om deel te neem nie. Misschien het die nieuwe uit, hoofuitvoerende beambte net vergeet van die dorpie Perth daar in die verre Weste. Hierby ons begin die geruchte daarom van die plaaslike competitie. Misschien is ons politici net nie so planmatig soos die in Nieuw-Zeeland en Australië nie. En kan daar nie veel meer as geruchte wees nie. Maar die eindelike ding waar gepraat word is die verstruiking van die tijdperk waar spelers uit hulle contracte gekom. Nou nog net die boels lees Jake White, wat nou reeds van Marcel van den Merwe, Arno Bota en Hugh Aplon gecontrakteer het, bly bezig. Ek glo daarom dit sal toenemen vir ander, want die cheetahs en die stommers het daarom ook al aankondigings gemaakt. Maar ek hoor die grapie van enige ondersteuner anders as een blauwbulle ondersteuner. Snaak so die haak ten die blauwbulle dat ek een van die meest samembindende faktore in eisa rugby is, ne? Dat hy nou so uitsien na rugby dat hy selfs na een bulle game sal kyk. Vooral my rugby vrienden die gewone boerenmuzieknommerkie. Nou hierdie oukie verval my met ernstige nostalgie. Dit is een wat my oorlede pa gereeld op die klavier by ons oureis gespeel het. En ek is een bietjie weg van die gewone en is 'n bietjie weg van die gewone boere musiekklank. Dis die klavierklanke van Jim Miller met sy eerste keerspel. Die klank is dalk nie so goed nie, nie so goed nie, maar geniet dit. Vir eers het beskom met die live onder 'n radioshow vir my. Ek gee nou net terugbel. as hy, dit was Jim Miller met sy keerspal nummer 1. Nou in die vlak 4 van inperking mag ons daarom nou tussen 6 en 9 in die ochende draf stap en fiets rij. Maar met die draf van die masker verpluchtend. Duidelik is die beleidmakers nie rarig mense wat gereels oefening, anders sal hulle besef het, dis nou die enendaagse taal, wat die uitdaging is om net asem te halen as hulle masker dra. Maar nou ja, ek sê nie, ek sê die heel tyd politici beleef die nieuwe mag wat hulle in belang van die people's welstand gekry het terdee mens sal nie die virus tussen in 6 en 9 in die ochend kry nie. Hy wil daak in die nacht en moet dan bykie rus, wat praat ek alles. Maar met die beperkte oefening wat ons mag doen, laat ek my denk aan die Queen Leaky, ride my bicycle. Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle I say white, say bar, say bite, say shark, I, I say hey was never my scene and I don't like Star Wars, say rose, say Royce, say give me a, a choice, no say Lord, I say Christ, Christ don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman, do is Dit was Queen met die Bicycle Race of I Want to Ride My Bicycle Dit is dit vir vandag Ek het dit verskrikkelijk geniet om te probeer om jou te vermaak. Dit is en bly je voorrag om hierdie program aan te bied en ek hoop dat jy dit net so baie is ek geniet onthou om ingeskaak te bly by netradio sh by www.netradio sh.co.z daar verheerlijke muziek verder Ek sluit af met my volgende Likie. Onthou jy nog toe die een vertolk is as opsweeping tot oorlog Likie? Daar die misverstande wat vriend Jaan naverwijs het. Dit is Bok van Blerk met Della Rai. Heerlik gewees. Sien volgende week. Selle plek, selle tyd. Vat om weg, Bokkie! Hulle dinkt is verby Maar die hart van een bo Met dieper en vijer Hulle gaan het nog sien Op bepaard kom hy aan Die lief van die wens transvaal de la Sal jy die I'll stop.